Втората идея – продължение афоризми за пустинята. В пустинята трябва да станеш извор в себе си. Пустинята не е физическо място, а отвъдно. отвъдно място. Сахара е единственото място, в което можем да отидем на гости на смъртта и след това да се приберем у дома. В света красивото е споделимо, в пустинята красивото е неизразимо. В невидимото живеем, а в видимото умираме. Очарованието на пустинята е заимствано от очарованието на нищото. Знаете, нищото безкрая това е великата пълнота. Място на несъществувание, т.е. неограничение. Всичко сътворено е ограничено, всичко несътворено е свободно. Т.е. ако си изгрешил да се родиш, трябва да минеш през този път. Но след време, когато се освободиш, вече ще имаш друг поглед за тези неща. Ако в пустинята не липсваше водата, свободата нямаше да се превърне във вода, във вода на пустинята. Оазисът е затвор, а пустинята е спасение. Тоарегите смятат най-древното племе, че ако спреш в оазис, имаш някаква слабост в характера. Трябва да продължиш към по-дълбоки места. Тоест, не да търсиш уют, а да търсиш истината. Водата е светица, която се жертва за да даде живот. В този свят нашия спътник е водата. Водата е течащо време. Водата е душа за тялото. Водата губи себе си, за да живеем ние и да се очистим от себе си. Водата ликува нашата сътвореност и нашата реалност. Истинският постинник е свободна вечна птица, т.е. той е душа. Той е изгорил света в себе си и затова търси в пустинята тайната на единния Бог. Мистичният оазис съществува не някъде отвън. Той е скрит вътре в човека, в сърцето. Светът е тяло, а пустинята е дух. Ако Бог е в сърцето ти, наистина пустинята е оазис. Пустинята прегръща преданните и отдадените на Бога. Който се умее да махне булото на пустинята, той ще види Бога. В пустинята човек може да хване нищото от съствието в шепите си, знаеки че Той е онова, което ще го нахрани повече от водата. И наистина, този човек, който постигне тази пълнота, той е хванал нищото в ръцете си.